او پردې کې کوم حاليات په پښتو وروسته پایوږه نه مې خلابه په ورکو او څو ځایر لوګاله دې ما اله الق تا او دریم چې کوم دنو دوه پدې اشاره ده خواہشات او برخوالو ته خواہشات او برخوالو ته دا څاړه تیرا کوي لکه چې د خپلې خواہشاتو باندې څاړه سګړه راکاګل خپلې خواہشاتو باندې څاړه راکاګل نو دا تاثیر لري او دا اللہ جمول توفیق را کی نو لگ گرانی زکا چی عام طور دا چاکتا سر نی خوافو بیا خاص کر سنور حضرات چی ناغی تو بیا لگا دیر گرانی چی لگا داو سر با لگا بیر کتا که بیا غیبو کی وی وی محلقین با نمدر دیو بیا با کزان لداؤموی چنن سبا دی حلق لخلق دیر زور ورقی مو دا مند زکا قصا سکو او چې دا ميو عمل چې خلقو ترخاره شي تامي سيبي مولوي صاحب کا ګناہی مولوي ہوتاه او پیر صاحب کا ګناہی پیر ہوتاه مولیا نو ګناوه ګلایه هغه ولا دلیل وي بس نبی رسول محلقي او تدريز لدا وا کړی دا او مقصری نو تیاو زلي کړی تاسوخه اور جب ورا ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ فتہ حجۃ الوداع و انہاں صفہ اصالیہ قال النبی علیہ السلام حلق کرے اور نبی علیہ السلام ملګرو کوم حلق کرے و قصره بعضهم ذنو کسان قصر کړه و باندې بعضه قالا قالا محمد او انہ قصر حضرت الله صلی اللہ علیہ وسلم المروہ دی کې بمشقسین و مشقس په کینچای مع نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ قصر بیختي چې کومنلو أغسطس تی مينې هموماند نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ثابت چې کومنلو خلق ته خلق چې کومنلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ثابت ته دا اظهار د قصر او خلق پا, پا نیکړه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجه الوداع اللهم حرقلنا قالم والمقصرين يا رسول الله قال اللهم حرقل المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله في روايات كليب ودريم ذلك مقصرين دي بالروايات كليب في حجه الوداع دعى المحلقين وللمقصرين مره واحده دره رحمتنا ومحلقين والدي قوم مقاصری لو باندې یو ویلې مدیر رحمتونه حاصل کا بلده کی ذخوايشي نفسانيہ خلافونه ام وانا څنګه نبی الله عليه والسلام عطا نان په اكل چمره تا پرما حات عطا وانا پرم او څه کو کو محمد عليهم الصلاه و السلام قال قشره اول وتن ايت خير طرف ور مخي تک هغه ولا اخرى ابو طلحين ساری راو وختو اغای والا ورکو ویختی والا ورکل سلمانا والا شقال ایسر فقال احلیف فا حقلقو اغای بیعبو تلحل ورکل ویداد خلقو منس کی تقسیم که داد نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم مغتو نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم منتصیلات فائیکی بیشه کا برکت شتا اس لکداد تبرکت معصوم دی او دا جائز دی اقصام ہو بین الناس ودین کم اختفاعت شویدی ودی سند تروس بور چار صادق یې موي مبارک ته یابرځه د دلیل <سؤال> نشته په پاتې شوې ده کوم دلیل نشته دې نن سره پینشته په ان عائشه تقالت کته رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل اينه خلقه او يوم خلق قبل ان يطوف بالبذرتين في حسبه عامد و على رسول الله صلی الله علیه وسلم يوم ان تمرجا فصلى وهو في يمينه انا لرارشة قارناها قارناها رسول الله صل الله عليه وسلم انتخيقا انتحر قدم رأتو رأصاها او دنه خذ با سر نکتاکی بونریا نتا سر کتاکڑا بیا بی دا زمونږ وی زمانگ بای تتلیره زمانگ بای پشانتی ده بیلکل دا کاکا وی زمانگ بای پشانتی انتا لی قلمراتو راسا ان بجارک اوی گوری اسنه چه سر تخریب دا بی آلی اسلام علی صالح نسای الحلق این موارد نه سبب تقصیر ایوه قصر کی قصرو مختصر ده ګده خلینا را شی وخت تاو کی به دوره وخته کټه هغه قدر کول وختې چې کوم نی نه به درس دې نه سکی تاو کی چې دوبه وې ستو دې باب بلا ترجمه کی یو مسله ذکر کی باب بلا ترجمه کی پایام النحر کی او په حج کې و کلا دا تقدیم و تاخیر و شو سو شی تقدیم و تاخیر حقا دا یعنی دا عمالتی نمخی و رست و شی نزدی که سشتی و کنیشتی احناف دا و چپدی که تکمدن و دم برازی سو برازی دم آوزن اموی ازبی نرازی ناغی داری ویتون نظن لدر ارکی بودی کرا روان دی افعل ولا حرج افعل ولا حرج افعل ولا, ولا حرج احنا پوی ٹک تک, تک انا حج پی خرابی گی نا خدا پی رازی یعنی حج پی خرابی گی نا لگا بات پاسی دی گی نا اجوب پاتی کی گی ندی وجنا اغیوی دنبا پی رازی السلام وقفا فی حجت الویدہ حجت الویدہ کی منا کدری جس علونہو جو سڑے رالے فقال لم ااشور ف حالقته ما ت پ نو ما سر د ظب نه مخي لم لا نو کړي او سرمي نبی سلامته ازب وله ح بل را وما ت پ نو ف نه هرتو قبل المية لما قبل د الر نه مخکوكقررب وکله نبي سلامتي ااررم والله حراة. بل راغ نبی رسیل پر مانسو الى النبی وسلم قدم ولا اخری الا قال افعل ولا حرجا اتاو رجل فقال حلقت قبل ان ارمیہ قال ارمی ولا حرجا بل راگی بی افستو الى البیت قبل ان ارمیہ بیت اللہ شریط الانمت او دغم اوکرا بل رمی نمخ کی متوافق و ولا حرجا النبي الله قال ان صلى الله عليه وسلم يا اخي يومنا قدين انا سايق ولا صار انا صار ولا من فقاله لا رجس ايه انا رسول الله اي قبل ان اخلق قال احلف تو في زياره مراديه فستون تو في زياره قبل ان اهل قال اهل احلف واوقسم ولا حرج سبحت قبل ان يقال يولا حرج وعن أسامة بن شريك قال أخرجتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فقاها الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعي... سعيت قبل أن تما سعيت قبل أن تما سعيت يعني صفا ومرواض تواف مخي وعن أخر تشين أو, أو قدم تشين فقاني يقول لا حرجاء إلا لا رجل افتر ذهير ذا مسلمين قنا فأغا شعباني ذي شعب کاک کی عزت د مسلمان او هو ظالم فذلک الذي حرج وهلك فدې سړی باندې چې کمر او تنگسیا ده او دې په حالت شو aches وه دې شو احکاماتو کې کمر کی ورستو شو څو حج کې فساد نه با باب خدمت یوم النار وریق و رمي ایام تشریق و القودیہ یوم النحر کیسې دې یوم النحر احکاماتو کې یو خطبه یوم النحر ذکر گئی په لسم تاریخ باندې نبی علی صلاتو سلام چې کوم دنو وطبع علیوا خدبا په مسجد النمره کی আরাفات نه আরাفہ غزان غلا په لسم تاریخ باندې د 2 واره بیا یاب تشریق ایام التشریق یو په یوم النحر رمید بل ور بسید واره زید رمي دا غی برکی روایت ده دریم تو تبیت اللہ شرطن رخشت لروانی گی توافی ویدا بکی توافی صحیح ویدا رخشتی گی تینا توافی کنی رخشت کشی تینا وعنی بی بکرہ تاقارا اللہ من نبی صلی اللہ وسلم ایام النہر قارا ان زمان قبی صدارتا حیعته یو محرق اللہ وما وادی الاربا الاربا سنا تو اسنا عشر شعر اسنا تو اسنا عشر شعر کال چکا منو دول من عربا حرم دری متوالیات تی ذو القیدہ ذو الحجہ محرم او رجب او س داردین میاشتی پسی را روان نی و رجب و مزر اللذی بین جمادہ و شعبان چاو مابرین د جمادہ و دو شعبان کی دی قال نبی علیہ السلام بیاتا پوسو کو وی ایو شارن حاضا دا چو اس من کومی آشکی دی سنم نی وی مم ورطوی چی اللہ پیغمبر تا پتا نا. مم غلی شو زکم مم وی چی نبی علیہ السلام مر جو نم بد انه سيسميه بغير اسمي دا اذا کم کله دا همغه چې الله او پیغمبر ته چې کم کله دا موږ زګ غل شو موي ګروم ولا سگه بعد لې سيسميه بغير اسمي وي دا موي شو موي جوړنوم ولا سگه بعد لې قال ليس قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَمَالَكُمْ وَعَرَازَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ دي باني چتا دي عملنا انسوا وين استاسو دا مومن وين اپا مومن صدا حانا دماء اكم نامت لم نگنا ومسلمان وين اپ دير محترم عزتون سو خیال ساتی حرامون کا يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا تر سمرا حرمتون رأيوزشوی دار طولنه چې غم دن داه ورماټ دې وسط الكون ربكم فيسالونا فيسالكم من عليكم الا خبردار فلا ترجو بادي ظلاله سمانه فزكم را حقي ما شي يضرب بعض شيوبل ستونا وويبيا الا هل بلغتو قالوا نعم اللهم اشد هل رب مبلغ او من سامع ام ويله دیر کاراته دا چې سړی چې هغه ته سړی خبر اورسې د هغه کس نه چې کم تر مسئول ده او د استاد نه اورېدلې ده هغه به دومره نه پوه شوې لکه کم څوک پېچ پوه شوې مبلغ به سېشي یعني عمره قامت عمره فاطمه عمره فاطمه اذن ما اذن ما اذن ما اذن ما اذن ما اذن ما اذن بیا دما بیا تاسو کله چې دغه ټمپراتور وایې به موږ به تم مقررو د دې لپاره د سوال نروسو یو د یو منهر رمي با اغل بادۃ الوشمس وا سیدا کنا اپ سیدا یو منهر مزدلفین اجودتو اوله چې ګمنه نو سدا د یو منهر نروسو رزی دی اګبی د سوال سره وعن الدنيا بسماع حصائتين يطبر على فرم جمرة الدنيا آنزده چه ماذا؟ لبیتو اللہ طرف تشه کمانزده دا بسابی حصائتين بایم يقدر على اطلق جه حصائتين ثم بقدر محطا ایس ایسی لاحا يقوم مستقبلن جلده تبیلا ویروه ثم يرمي الوطاق بسماع حصائتين يقدر كلما رماء بخصائتين ثم يعتبر لذات پایڅې لوې یو قوم مستقلی یی چې ثمه یلو او روان لري او یو قوم ثویران ثمه ییږي خراټه له کومه ځانګړي بڅرګی څخه د ځانګړي او ځانګړي ځانګړتیاو په قبولولو او خپل ځانګړي وروڼو په توګه د هغه په یوه او له سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ییته او تاسو ته اجازه ورکړو چې د شپې له مکیه دلاره شمه د مینا شپې چې ڈازا با کم جاکی تیر کلم ما من اجلی سقایتی ہی آل خلق العبور کو زمزم اوبه پدی باندی وی نو آغای چه کم دنو تے فستس قا پازنن لہون والی اجازت ورکو وعنی آبادر عمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیلن حلیت سقایت فستس قا فقار ابو کی خوالران چه او بی ورکا ولی نبی علیہ السلام فستس قا فقار العباس یا فضل ازب الى امکا فا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورشمون خوالدی او نبی علیہ السلام ندر الدن و بو پاک لوخی نرورا فقال از کنی فقال یا رسول الله انہم یجلون آئی دیوهم فی حبدیبو کک دیلہ سنووی کرانو آلدت منگ پاک تالی ایخی دی تب دا غینا نگرد نبی علیہ السلام سماتا زمزم و هم یسکون و یعملون نبی علیہ السلام او تے ا دا کوئی خلقلو بور کوئی، بیاوی لولا انتو غلبو که دا خلق زورور زور کدل نپتاسو، بیا نزل تو، ماو پا دی سرد پانی، پا دی ویمی دا, دا غیخی و دا رسای، و ماو پا دا, دا غسرا چوالا، بوکو می رازم، بانا دا خون را کئی، خوچ زیر اوالم بیاو تاری اولا سکئی، حت تازو الحبل علا عازی، و اشاره <تصفيق> وعن انا س عنناذبي ص الله عليه وسلم وتر وال عشقل خبر اللو وندكي ودجب محسب معدانكي ثمركب إلى البيت ف الطاف به لغرمي بكيوك البيجكموا يتلاشر التلار تووافي وداكو دغ الرخصاي تواف باء الرخص توافنا عجل <تصفيق> نقاار <تصفيق> ساال ا بیرنی ب شي ان عقل ته هو وسلم خبر منکه د یو سباره کې تایات تاات کړړي دبی سلاته سلام نه چې ا نه سوله زوره یو مطه چې د یو م کې دبیر السلام د اسخین مسکم جا کړه دی قالله ب می نه قاله پهین نه سوله الع سره یو من نفر د یومون نفر پرځې د مازګر یو مو د لووررز یعنی مطلب د بیاله سرب نه د مې نه سټ ووتو. الو یو مون نفر پر پرز باندې ما زګر مسقم ځای کړه او اور توی بال ابتاح پپړ او کړه اوس هغه کتابخانه دا پڑھا ای فال افعل فال يفعل امراؤک دا دس زوري نه دا په چکم دی کې اختلاف ته ضرورت نشته چې سټېم راوته او سټېم وردان نشي نو دا زوري نه دا چې امیر دا سه حکم کوي دا غي تابعداري وکړه اته اور قصیدای نبي عليه السلام ابتخير کو شو ال دیمنشکلو خلا گدا دا, دا حج پنسو کو کی ندا دا مطلب دې نزول ابطح ليس بسنته نزول ابطح چ کمنو دا طریقه د تورقو د حج نه او د مناسکو د حج نه ندا دا مطلب دې ليس بسنته انما نزلوا سلام لانه كان اسمح لخروج فدغ النبي عليه السلام رو زکه دغد او تول د بار دیر سو اسانو دا طرف اسانو نبی عربی صلی الله علیه و سلم وروت نبی صلی الله علیه د تنعیم نو عمره کړی و د احرم تو عیشی وای د عمره مینه تنعیم دغه مکه نه عمره شوو پات شوو احرام تړله او کړی نو هیس پیرا غلو په چې اځ خلاص شو نبی صلی الله علیه و الرحمن توی ادا بوزا په دغه نه تنعیم نه عمره سره کړی او ګنتانایم چې ده د حرم حدود چې ده حرم یو د بیت الله ته یو حرم نه نو حرم په 25 کیلومتره چار چارې ایریا ده په کده ټولی ټولی ده د حرم او ټولی ټوله نو د حرم فسما کوي نو هغه بهر ځای چې د لګونده کې د غزا کې د حرم لړنه ده د غزا کې څه کم حد نه لړنه ده د مازیه عائشه چې ده وصل ته جوړ کړ د غزا یې دالک نزدې د پرتولو ځایو کې په حل کې طولو نېزدې حلاله نبی السلامت دغه ځای ته وزه حل دلاله و دا غې نه عمره وکړه دې ته عمره تنظیم او څو خلک زی عمره کوي خې درس کړه غزېنه فدخلت فقذيت عمرتي وند درني رسول الله سلام بلطا نبی علیہ السلام په خوړ کې زما انتظار کوونې زما انتظار کوم عمره کولو زما سګ انتظار حتا فرغتو فمررنا سب الرحيل فخرج فمر بالبيت اوول توافو کو توافو الوداع نبی اسلام چتو سار د منځنه مخ کی ثم خرج الى المدينه واه او خپل عبادت او خلق کنا ته څوک نه پېکولای نه نبی رسول الله ای لنفرنا حدکم داسه مزه ای کنه تخته مکه نه د بیت الله شریف نه چزی په توضیه و وداع اليمان وای داسه رخصت شاله ک سړی چې د محبوب نه سکیږي رخصتیږي او محبوب تا جه گمدنو ور بسی خپاومی جاڑیومو جاڑاوم که جڑا نداردی جڑاوون شکل جورگا پر لگ لگ وقت بس بس دو شا شا تا سکوا گورا لگ وقت بس بس شاته تا گورا بیار شاته شا تا سکوا د و, و داس داریقی دا دا محبت بطریقه رو بسد شد ابی اسلامی داس دا تختیمه چه غر, غر شي روان شي په طریقه زیده بیت الله شریفنا و نبی اسلامی مخد توافو ک إلا أنه خفف عن الحائض ها حایز ته وی ګټه نش کوله مکووزر دی مته وب کومات کی کیږي داغه ته وی ته مزه قالت طلب برس پاغه باندې کم نه ریزاره فقالت ما اراني الا حابستكم ما نبي السلام زنوی زانو. ما زانه مگر زي سارون کی متصله زکه ی زاره که ما نو درې ورځې خو کم اس کم زم ما هيزي اندازه ما د یزاری یوځو ویما الا هاب ستکم نبی رسول الله اقران خلقا میراتمنی گنجای عتافت یوم النهر تاسو کوم دنو دغه یوم النهر تواب ته کړی فرض تواب ته کړی هغه ویاو ځنه بس بیا ذکر هاج شوې نه توافو ده سنت ته کپاتې څه خبره ای ټول خلق اوس په تاته سنتو تخلق پاتې پی ریویزی دنبیي رسول سلام خوشتوي دا اقرا حلقه میره اتمړي يوم الحج الاکبر دی بس د غټ حج وکنه طواف دغه چې دا, دا, دا عمره دا حج اصغر دی او دغه چې د حج دا حج اکبر دی دا نه دګینی چې د جومې پر سپکي عرفه رااله هغه حج اکبري شا ان ورشا کشمیر رحم الله تعالی ور فشضی کې لیکل دي چې دا د عوامو استلاد شریعت کې د دلیل نشته او ان دیماکوم او مارکوم او اعلیاکوم پهینا کومه کرامه کتل نه لا یجنی جانن الا نفسی الا لا یجنی جانن د جرم نه کی په ځان یعنی خودکشي دینه کوي سړی د جرم نه کی په بچی دی د واجنی wala mauludan ala walidi ala wa inna ash-shaytana qad aytha ay yu'bad fi baladikum hada abada shaytan nawmeda de chidiki riya bandagi de shaytan shuru shi yani butparasti ba de kina razi walakin satakun lahu tu'a albat ta adar bad zaman al-liki fi ma taqtiruna min a'malikum zani sizuna batasu mamuli gani aw baqi ki batasu de shaytan tabidari gawi وشاله تجارتهم سودا به کسی کی فارسی کی رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجورنا پياده و رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس نبي عليه الصلاه والسلام ما السلام يخطب م... الناس بمنا حين ارتفع نبي عليه الصلاه والسلام چې کومنره خطبه ويله ده منا په مقام کې چې نور ورو چتشو نبي عليه السلام په سپينه قچرو وعلی اولی مک لود سپیکر اولی سو لود سپیکر یعنی علی رضی الله پر اس ک نبی اسلام دغه خطبه ویله اولی له ځلان هو اغور سره ولاړو ور سره سر سو آواز ولا نو نبی رسول الله आवाज باغه پور رسیدو علی به یاد هغه څنګه چکنو ترجمانی کولا یعنی ابوانا صبح نماز مستملین نه حدیثو کیچ راځي حدیثو تاریخ کی مستملین په خوارو سپیکر نه و دک شا دوي اواز به رسول خدا استاد انا عائشہ قالوا ان او, آو طواف زیارت ليله پوری کی کی تاخیر جائز دے خیر دے وانا ابن عباس انا نبی صلی الله علیه و آله و سلم نے فرمایا جس کو الی افاضم کہ لم ير فی السبیل الذي افاض فیه طواف زیارت پس سائیں نشتج کم کسائیں نہیں اے وانا عائشہ رضي الله عنها قديه صلى الله عليه وسلم قال اذا رفع احدك التمرات الاقمته قال عندها لكل اوج وشتن او هر كار ولا رواش ولا خزي ولا ندي روا وانا فاطمه رضي الله صلى الله عليه وسلم في اخر يوم يوم النسين صلى الظهر ثم رجع الى ان كتب بها هذا اليريه ايات تشريق من جمرتين قال نبي الاسلام يوم التشريق الا يسار شو او شيطانا بيشتل جك الزوال وو کانو باند بیوشتو تکبیر بیوی بی و یقفو عندها عند الاولا و الثانی فیتویل القیام و یتظرنا آجزی بیوکوالا او درهم سر دریدو وان امین بلداخر بن واسم وان امین قانا را خطر اللہ صلی وسلم او عجز... دارت قرآن مجید کی ترازی واسکر اللہ فی اللہ فمن تعجل فی یومین فلا اسمال ومن تاخر فلا اسمال دا غز کر گی نبی علیہ السلام اجازت ورکو او ساروانانولا ساروانچ گمنونو دا دوخان سره وونکي ته په پښتو کې وای او شپونکې د ګردو بيزو سره وونکي ته وای او او بچې ده دا د غواگانو سره وونکي ته وای لري ايل ويل في البيتوتہ شپته راولو کې اجازه ورک او يرمو يوم النهر ثم يجمعن رمي يومين بعد يوم النهر بيار د تورزي یوزای کی فیرمو فی احد ایمانو یورس کې دی اولی ورځ جوټیو کې باوه